بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم بارك و تفضل و بتقي الدين و فال كركوين لفضله و بكيمه الله و شوفني محمد صلى الله عليه وسلم بfamileti mbi soket و تجدوا شين ليكن روقن اطور الى الدين في فوتكس اي بوتي تندرو الله زي بسيمتار E të vazhdojmë dhe, dhe sëtë me Lene Allatë Manuar, me që është të që kanë të bëjnë me besimin, me imanin. Dhe këmi thëmë se begatia me e malë që ne e gëzojmë, është begatia i imanit. Mirë po që këj iman tjetë begati, të manë si duhet dhe ta gëzojmë, atërë duhet që tjetë funksional. Duhet që tjetë këj iman në përdërim të përdetëshëm. Nuk duhet që imani, besimi që kemi, të jetë vetëm, domethënë një tërsi, konfirmimish një tërsi rregullash që na besojmë tu dhe kaq. Por imani është burim i rëncëshëm për jetë, në gjitha fushat e saj. Kemi thënë se imani na jep ja përgjigje në pyetjet më të mëdha të jetës tonë. Imani na lidh me Zotin Xhallahuala, imani na jep ja shpresë imani në e për sabër, e kështu mëratë. Ma di imani në lidhë me zvete. Nuk ka lidhje më të fortë me së njerëzve se lidhje që bëhet për mes besimit në Zotën Gjellegjële Alivu. Dhe pasë të kemi sirë shambull, që gjithëta e që kemi përmandur në nësjetë vëtëm teori, po kemi sirë shambull që dëshmuj se është e mundshme, e realizushme, e tëra e që kemi përmandur lidhë me imanin. Andaj, kemi përmandur shambull kaptin në Elkef, pas të i këmë prendër shëmbuj nga surja Jusuf. Edhe sot të drashtëm të sirëm shëmbuj që të regojnë si funksion në imani, që fa lidhje e forët është, sa është i rëndësishëm këj iman një jetën e një jetën e besimtarit. Shëmbuj që i kimi të rejtuar në takimet e kaluara, kanë qenë shëmbuj të në lidhën në korat hershme. Kësë i radhe, në të marrë një shambu që ka të bëj me kohën e pejgamberit, sëllë Allahu e sëllë. Dhe ju me pejgamberit, në e samë, po me shukët e ti, me njerë, sëna, të të kanë pas të kaluar, dhe me thonë, të shumëtuar, në idhujtari, në mëzbesim, në pun të këshia, në mëkate, mënë ka qenë shumë largë, mirë për momendi kur i kanë driquu, zotë i me i marë, kanë bërqë dina. Kanë dhe janë shëmbull aktiv për të gjithë neve. Andënetë e këtëmi përmenë të ndërru dhe zërse imani është gjithashtot për të në lidhë me zvete. Beqenë në kohë në tonë kër fatë këtësisht lidhët mes njerëzën janë dëpsu, janë zbe. Njerëzit për qështjet më të thjesht atë dënjas i acërujnë raportet. Jo vetëm njerëzën për njësi, kër fatë këtësisht edhe në rafsh po më i llogë edhe të afërt jo Ronald Dejoin vi njerëz ankohen kërkojnë zgjidhje do të thonë për probleme bashkëtorë probleme mes vëllezërve mes vite edhe kur i analizon njeriu këtu problemet shpesh janë të gjitha probleme të thjeshta materiale dunjos nuk ia vjen për to njeriu më i numë ndikon le më prish më dikon e kështu me radh mirë po kur imani nuk funksionon atë shejtani shumë më letë jashtë derës nga se skoj imunitet Me qëka këna mi i rezistu vëzvesve që e tanit, cytjeve ti, me qëka me iman. Mëmendi kër iman një sështë aktiv, për shambu nëse e kemi një ndërtes që ka gjërat vleshme në të shumë, shumë e vleshme. Bankë ka pare, ose ven ku ka ari. Dhe natëm, nuk vendu si mërëjtarë, e asë sistem të ljarë me të skapëtën. Hajnë hinë kalaj. Që s'ka kush i bërtet, s'ka kush i njekë. A më kur punon e alarme, edhe kërrujë t'jën qutë, së në hinaj. Ndaj edhe shëjtani shumë, zemër e unë është në pasër më imanë. Po kërrujë t'flajnë, kur alarme nuk është aktiv, atërë hinë e dendë për i bërtit të kërkushat. Ne do t'ma aktivizu imanën, alarmejnë, që sitë të në të shëjtani me prejnë këte, më u alarmu për më largu, për më largu për të kjeqës. Ndaj, të më dozë në duhet imani për më lidhë me zveti fëqimisht, me fëqizu edhe lidhën e gjakot, edhe të fisit, edhe gjithën lidhët që e kemë me zveti me fëqizu me lidhët imanit. Atërë bëhet efort, e qëndrushme, e pashkëputër. Zote që në levëla përmen të ndërruzër, të është për shemboj, përmen Kur'an, një nëgjarje shumë frimëzuse, shumë inspiruse, shumë inkurajuse për neve, se kur imani funksionën, kur është aktiv, Dhe që ka mënë të më bërë? Dhe bësej që këj e jetë, kjo nëgjarë që do të të jetëm të të sotë dirin kote e zandë, insha Allah, Në japë përgjigja dhe neve për shumë probleme që i kemi njëtë në tonë, për shumë probleme. Jo dhe një se pejga mërë i sotën ka abë në meke, Allahu e ka dërgu në meke. 13 vjetë ka thyrë në meke. Mirë po, 13 vitët mekes nuk kanë qenë shumë me kujtimet mira. Ka pasë pejga mërë i sotën probleme. Fisi ti, familjarë të ofërt e kanë refuzuhë. Juve që kanë refuzu, po dhe kanë ushtru dhunë bëjtë, kanë tentu në njërinë matë ndryshme me e pengu pejgemberin s.a.s. E një piesë e njerëzve tative një kanë besu, por shumitës e mekazve si kanë besu. Diri sa so nga presionin, nga shtypja, nga dhunë, e kësë më radhë, pejgemberin s.a.s. është detiru me shumë meken. Ma dhe kër e kalë shumë meken, është këty këhmeke e ka thonë, betomë në launë në madhë, se ti e veni me i dashën për mu, s'ka ven që e du ma shumë se ti. Dhe mësë me qenë që popli i këti veni nuk më dëbanë kërës kësha dalë, në më podalë me zarë, podalë me presjanë, e ka në shumë me e kërë. Po para se me shumë pejgambiris a fështë me e kërë, shumitë sa nga shokët e ti e ka në shumë me e kërë. Dhunë, presën i madhë. Allah i kap leje. Peygamberi s'asem ka dalë pëj të fundit, pëj të mrabë dhe ka dalë Peygamberi sallallahu sallam. Ku kanë shku? Kanë shku në medile. Mirë për të mirëozër, ata s'ka mujt me shku që është kanë pasë qefë. Në të kuptim që me thonë me kësë për botë, okej. Okay, për shesit ato që ka e këmë, që i sfi për shes, dhe pare i këmë. Mjetë janë pëjmë marë për poesi. Jo, ja, s'bët fjarë është dasht me ikë mshëftas, që ka mshënë udhëm, që ka në me dalë. E kër delë mshëftas, me që ka delë, datën ka herë, e ke po kërbojë tërmeti. Nuk është të mimlidhë që të sërën e se më vimu, s'ka më vimu, o delë datën, e pijama e qyshe delë, që është situatë alarmante. E dhe sabët me ikënë ka ku me dalë gjithës qyshë. Qyshe ka po situatën, nësonë të e në habitat dikun ik e qështu t'i më kontu ikë. Në këtë ikëja nuk kanë pasme si me mojnë nga pasurija gë ati kërgjë. Kanë shku shumitës e sahabëve të mekës në Medine. Kanë shku bashë, durë thotë. Kur kanë shku në Medine, i kanë pritë nësartë. Nësartë, i bjenë për krasit në Medine, banorëtë në Medine. Kur i kanë pritë atje, me Medine asitë, si kanë pasë pungët mire kënë mekështë. Por asë si kam posë putë në mirë në asë një aspekt. Ka qenë atje krizë. Tash, refugjatë të nëvëzër, emigrantët, ku të qitë skojnë, e vëbarë, të mundë, në garkesë është ato. Nuk allë netë. Sato që njemi posë putë në mirë e sërët, e komplikohin një jetët. Si kam pritë në sarët muajgjere të më. Shëkoni Allah s'i t'i sanë, që që ka ban imani, besime ta. Masë parë, Allah thëtë, ju hibbune men hajgjere i lejhim. Ata i dojnë këta që jenë shpërmbullët e këta. Dojnë këta jenë gëzu që këta jenë orët e këta. Kësë është, me thonë, ta shqertë të ndërëzërë. Në thonë e thëmë, jëmë të gëzu shumë që përjusha. Mënë nukon e vërtetë, e vërtetë. A mund mështë me më kohë në vërtit? Mundët me kohë. Jo, bëjqe e fina të, mundët me kohë. A ma kërë, Allah është atë, më kërë i këpohë. Allah është po dëshmanë, a janë dëshmitari maj mirë, se ensaret, jë nëngëzu me zemër që muhajgjert në vartë ata. Nivelli në atë vëllohë. Edhe qënë e të vëzërë. Muhajgjert, së në arë musafirë të ensartë. O, oh, ju më gëzuhu forë, pëse, se më sa firë një 2-3 atë, që o të shkanë. Këta kanë ardhë me dine, edhe ensarët, i denë se kanë pasë, kur Plus, më starojë, më kanë me shku këta. Përlesë më stë harojmë, muha gjithë kanë orë me probleme. Parëmënëna për shambu, dikush ka hasmëri medikalë. Edhe të i këpi hasmit, vjenë të ti me mbrojtë. Ti e mërë, unë e më mbrojtë. Ta shë edhe ti e një në hasmërime, eh? me hasmën e ti, apo se ti përëmbronë. A ma ti në esensë, kur farë problemi s'ki po me ta, ti për hasmojsh me tojës për shka që ti nga, po. të në ashe është. Ne shikojmë gjithë faktu i kam përjetu e në sarët, edhe pa i livrit disponimi i zemërës heqë. Allah menë, ju hibun, Allah pot ata dojnë, me zemër i kanë dojnë se që në araba. Kështë e bënë këtë mund? Pëse e kanë dështë? Vepëse ka unë këta, jonik për mekës, vepëse më besim të arë musliman. Këta s'jonik pëse në kriminela. Këta s'jonik pëse njërë të kësi. Këta jonik pëse në burat mirë, e do burat të kësi për njekin. E për në kovë që është të banë amet mirë. Kanë ditë më posinu ku duhet. A ka qenë kë reagimi i vetëm i nësarëve? Për në vazhër, Vallosh. Do të thonë, ë nd muahjërat kur'anik në Mekës ka pas mërzi, sokon let me shufanin në vëznie. Vallahi nuk ka let me shufanin apo. Për të asoj nuk di ku po shkon. Nuk po di këtë që lund për mas. Fani citat të shtir. Edhe kur shkrish atë tëa që po të prat, e vaj me fit me çer e pak matron, tamzin dunjon. Apo Andaj në sarat, veç pëse i kanë prit më haqiret, balë hapur, me disponim, si kanë bushtu për i kanë shliru, balë bërë. Iqë kush e mëshme se bërë. E me di një ashtë e gjonë, shkjetin, qëtë qëtë jetë, qëtë azalë, qëtë kutë, dënë e kut, dikundë dërështë në qëtë dëni, a i shkribe që i ka qëpunë në njërë, po vëllarë, kush së kështë në në senë, plus asaj, kështë mu përën për të nj Dhebse kanë pasjaq, kanë dhosh, me dëshmi të Allahut, që me dëshmuë Allahut për njërë, nukë për një vogël. Mirë pa, Allahut vazhdo në tu tje me fujt për nësarët. Ju hibbuna me në hajër i lehim. Pas të i shlasë Allah Gjalluat. Wa la ye gjithune fi enfusim hajëtën min ma utu. Wa juqëthiruna ala enfusim, wa la hukana bihim khasasa. Ata, nësarët, nuk gjenë, nuk ndinë në një ngarkjes kërshin shërbimit muhajgjerve dhe jepin për parësi atyra në ato që ka ta ka mësull të nevoj. Kërësasën. Kërësën, muhajgjerë kërë kanë ardë, të më mëzatë, njerikun i mënd dikujt sot po disht kush i mënd allah i shtuleft ja u shtuaf kët kush i mënd a i mënd me më të mirën që e ka belën vetën keq a i mënd me dë shikoj sakta më më të mirën për vetin zakone është një është normal është normal është për shemb nëse njëri ka potom kush i mënd Dë telefonë e i ka. Një është në i vjetër, një vështë e ka bletë të rjetër. Këtë me ablikujtë, të rrinë përvejtë dhe qëtë qëtë atë, po kam qëtë. Dhe, okej, Allah shlojtë që i mëjëshetë. Ama, normal. Këtë qështu më radhe, bujëma. Bujë, bujë. E para mëna, qërë qëka dhe umpërdu që të prejëtojmë për këtë qështë e përshunë Allahu azo gjellë, këtë situatë e nësarë dhe apër që ka ka bëj imani, që ka Allah përhatë, bo ju u thyrun, fjola ju u thyrun edhe khasasa, që dy fjolë ne që ka në ardhë, du me tentu dheri në fond me ispigu, i sphjegu. Ju u thyrun që ka i gjenë, ta është këtë gjuën e kosën pënd altruizme, kur ti, dhe mënë, i jepë ja për parësi tjetërit, para vetës tonë, ku ki mundësi me fituti që ka, ki mundësi me marë dhe që ka, Edha i tjetëri vlarët, mikurit, edha i qashtot, ka nëvej për tërë, për është që vlarën, s'ka këgallit. E kjo bujaria, kjo altruizmi të në nëzërët, altruizmi që për e dhërisatë, që kemi dhëmë për parës i tjetërit, nuk ka vëqnë parë aftër. E nëvejshë kërë ja parë të këshë banë mirë. Ja, jo. mund në konë, mund në konë ko, ko është me ashtë dhe sefarja. Kërë, për shambl, nuk ki kohë shumë, e ki kohë për një qëtë tjetër, po me që vlajt kanëve për kohën tënë, i ap kohën tënë tënë, do që ku hemë. Dhe kjo është aturizmë. Bujaria, për shambu, në mërë ahati, e ki, ki vaktin me flejt, a ma dut me prish gjumin, me lën vetën keq për me, i bo diko shërbimë. Që kjo është, minonë për. Ti ki nevoj? e përme, vetë që kemë e konë që është të prapë, sa është e vleshme, sa është, dhe më thonë, fislike. Dhe sëllabë, e lëvë kanë e bihim khasasa, e rëpse këta, në kohën kërë, në kohën kërë, e kam bukët shërbim, e kam bukët sakrific, e kam bukët kontribut. Këta kanë qënë në situata kritike. Dhe këndih me tyne, këpër parësi që jau ka jauka njërë në sarët banorët të Medinës, banorët mekës, ardhatsak dhe nga mekja, Allah në thotë, është bërë në situata, kur ata kam pas punë shumë leshtë. Shumë leshtë. Dhe Allah në thotë, dhe më herët, Hajë, Dhe ata nuk kanë kur fa nëngarkese, që fa nëngarkese është që fa nëngarkese është? Për nëngarkese e matë mëllohat që njështë një kanë sot është zilija, njëngarko njështë, hasedi. Shtire kom me e prënu që dikushu më i mirë saj. Shtire kom me e prënu që dikushu është më i disëmë saj. Shtire kom me prënuam, sa prënuam. Muhajgjerët, Dhe, gjerët, jenë mirë se në rregull migjrat yanimat liersen sarat total pse po migjrat ju kanë djepënga mëson me këndet e para kanë moru ve ve ve le presioni kanë prjetu le le dhunë kanë prjetu ato nuk kanë nisi ai që kanë një pagë mëson çëllën si ai që kanë mëson asaj kredit kanë mësh për nik tek allah amba allah është i drejtë Tjere, nuk ka njësi këtë këtë këtë këtë ka një mund, unë fillem, dhe se i ke marrë komët, e të këtë këtë një mund dhe i këtë i bëjë forës. Dhe të fionë sahija ma, e qëta në gjithë dore këtë e këtë e këtë e këtë manzar, e ka një vletë pak ma të posaqma. E, e muhajnëgjerët kanë qenë ma të ngritën, edhe ma të dashëm të pejgamberi, se nësarët. Dhe përse nësarët i ka dashëm më të mirë, më të vlefshëm, më të lefdruar, plëzërësaj, kanë qenë varë, kanë sjetë probleme, kë apsolutisht nuk e ka lkund dashurin e nësare për më hajgjert, me gjelizuar me pozni, e pëse këta më të më të misë, se nako në pimojnë e këta. Ska lidhja dhe. Ti e manë, ti kujdesi shama, punë që ka buë kërë, të së një vërë. Së një vërë. Rajtë e nëzër, ka e njëndë se një situata kër njëri e bën një pun, është në qatë kohë shumë më eshtrajt se në kohër atjera. Se që është situata në qatë kohë me bëjë qatë punë mirë është që më shqinë. Pashamut nëzër. Kush vjen me falë së bëhon, a ka së bëhon ma shumë. Ka thonë Muhammed s.a.s. Kush e falë sabahën me gjemat, është në mbrojtje të Allah gjithë ditën. Allah e ka marë me mar rujtë. Ka sabahën madhërët. Shumë shumë, mirë. Ne falëm sabahën sëtë, sad, alhamdulillah sëtë e këna falën gjemi i dje, që është të më radhë, vinë gjemati i falën, po, kush i ka mundësi. Kur dalëm pish-pisën me arën gjemi me falë sabahën, A kemri nga kjesë në nënë kusha, në bërtet kusha, në rëzikon kusha? Jo, vim shli, vim konë, vim me kerë, vim për qefë. Kush, elhamdullila, lirina kapë Allahu, mundësit vjenë të i bëskitë, as është mafi, as kriminellë, as është skorë, vjenë. Po, a jemi në atë njëtë, ta është që vina me falë sa bohën, si kër e konë me falë sa bohën, para lufte, Kër një dojnë me falë, sëma, po së ke di që ka bëtë me ty, apë nëse njën konjët, bëtëre, aty udhës që me zikam pritë me në zonë vetë të konti me që dikën tjetër, ha? edhe që është me rëzik jetë, e me dejak, besa, me besa, edhe, edhe, edhe me arrestime me gjitha, ama s'ka në umë shë e gjamia, e ka maj gjami në qilë, ka dy vetë, në amaj men, që në gjami e ka në falë sa bojnë dy vetë. Allah i më shëro Veshtë nësë për në më, më mshirë gjami njëllë të, a ta edhe na si më njëtë. A kuptuva? Po a e së bojmë gjema, gjema të së bojmë gjema të së të hi. Veshtë së bojit tje së bojit jam, pak më ndrishë është. A kuptuva? Në atë ku të në vëzër, edhe në, në këtë ku dalojë. Po këtë ku i ka dësajnë që të bëndë madhë vleshëm se në atë ku. Në të kodë me dash më prishë, së kemë ujtë shumë, së së ka pasë mundësi. A po, së ka pasë telefonë, së ka pasë si se në... Me dash një buni të kje që u dashë gazepin me po me shku më më shqefë, dikër me po apaj. Tash, ja. A po, e po murujtë në të punë ko, në të so kodë më letë, së kodë tradita, kodë zakoni. Tash, tash e mashtë i murujtë, e tash se rapësh me i marë. A përshë e qyshë lu në të hesapërë. Në të kodë, n Ndaj, ensarët i kanimu muhajgjerëve me një kohë, kur ata dhezë kanë di që shmijabu për veti, jepëdhë. plus asoj të nëzër, ardhje muhajgjerëve i ka athëru raport ensarë me krejtë fis të arabe, që ata kanë pasë report mirë, kanë pasë të këtimet, ama kanë pranu këtë athërim të kë raporteve, kanë pranu këtë presion, kanë pranu gjithë të këse? Nga se e kanë pasë imon në aktivë. Abla, jam o kjo, selot. A jenë më të mëzër, në dhe në përgjurëm se imanë është aktiv në raporte me zveti. Me ndihme, me përkrahje, me falje, me solidaritet, me mirë kuptim, me gjitha. Ma shumë sabër, ma shumë, ma shumë, ga dishmërin me edru tjetër, ka dalë. Sot njëri thjesht, jatë do një fjallë, që përthënë, si me, si me vendosë, Si me vendosë në mëhonë zjarë në benzin, me një shpërtanë, ka da një vërë. Ku, ku është respekti, ku është edukata, ku është imani? Pani me leni me e përfundu këtë me një rast gjithashtu, që të regonë se sërra është imani aktiv. Në në e pëse këj rast ka ndonë të një, shumë mëmonë se ku a shahabë dhe. Me të regu se gjithë mundë, gjithë mundë, imani kërë është aktiv, njëjtim përdukteja. Nijë dorë. Për shkak të mëzon. Nëse nëse ne në, çu ne prisham vaksinat që i kanë bë për Covid në Amerikë, e duhet të më vaksinojmë për mbrojtje. Ë kanë zbuluar këtë vaksin ku në Amerikë, atje. Bi në Amerikë ose në Gjermani vjen në Kosovë na marrën ato. Nijë në efekt apo? Pse, pëse që e përbërja është, nuk është kush me zbërruj që dë dhehen vaksin për veti që me krypunë. Jo. Dikon zbëllot, që e përbërja, një erëzim, që ke virus është. Apo, një tje efekt është, një tje i rrëzat është. Pra ndaj edhe inekcija imonit, ku të mërsh që të e të efekte ka? Se e mërën Meke, se e mërën Medine, se e mërën Kosovë, se e mërën Nëvëb, në në... që, që e të ef A më nësëse se ka për një tinsen, i bjen që ja së mëja është me madhe, kinojë për dozë matë madhe, ja përbërja e neksijë së falë si kështë uja, në që ka, ka pëtë. A ne do të me kështë i marë një omë pëse së përna kërinë punë në sa duhet? A në regullë? A është me dozët me aftushme? A për më së pak falë si në ashtë, së është bashkish duhet. Në që ka, ka pëtë, në ka regullë, se duhet me funksionu. Për me në bëtë korekte, me në bëtë sinqerte, me në bëtë dashën, duhet me funkcionuat të. Nipi Aliot, të ardhjallanu, kjo është e që përndu me përmjullë, të ndërëzërë. Nipi Aliot, e ka pasem në Ali, ja ka përndu, për, për tëri e emë në babëgjistërë. O konë djali i imam Hoseinit, Hoseinit dhjetë, nipi pejga mëri samë, nga të përgëzumit me gjennetë. E kë Aliot, nipi Aliot, o konë shumë bëmërsë, shum ju ka një mu fukarave na, no, të një, ju ka që milën të dera e ju ka që horën të dera edhe u shku. Kësh se ka di që i këponi mënë kjo përënë. Kër u dekë shkja lië, kam po një ditë, s'po vjenë milën, edhe u dhe s'po vjenë milën, e, a, në që këponi. Cërë dekës s'ka milën, e, kam marrë me shtekë, mas dekës i kërë ka po mirënë. Qa shikon për mërësa të ropënë. E kjo i një ditë të një vloj, Mbeze, loti, loti i njërit i burit është shrejt, si të shrejtë, s'ka për si shkja për tëmë, a më kurkon dhije se ka gazohët mama për, e ka për tukaj tëmë. I ka thonë, ma jubë kike e e në kërë, pëse për po ka në vërë, pëse për po ka në vërë, pëse për ka në vërë. A të burë, dë burë që më ka nëmi kryo këtëmi. E po një më marrë me dojtë për njerëzë, a s'po di ka më jamajtë, se ka mënu që i kthej, po Ka thonë, o vla, burësët e të uje, unë i loja përë, ka më sugutë se kom shumë, të vetë njërë së kom, po ka thonë, luë të yëtë është ma i shtajtë për mu, se kejtë pare që i ka më në përë. E kuftër? Kë ka doshë letë një anadë me pare. Para më në, ai që dikush t'ja qëtë letë për pare. Dalime të të. Dikush e bënë babën me kajtë për pare. Vla në bënë me kajtë për pare. Qka, që fa mikun të shoqutën më kajtur ato parë çka bën ato para a mankon kur ka pas vlerë imani e ndëshmëria e besnikëria e loti ka pas vlerë njeriu që ka pas këto punë lir a më kurse më është kjo ato bukorja skogone mrzija skogone zhosnia skogone lote njeriu që ka ngale pas çka bëhet më nësiun e i morra ato ça po ta çafon e po çto dallim mes imanit aktiv edhe imanit pasiv ne duhet kim iman aktiv Kjo është gjallë aktiv, e bënd që mu dashë me zveti, mu respektuë, mu lirë e lotë i jonë, e mërzia i jonë, përmi që nukon meshtë rajtë, sa to që kemi natër, nga sa to vinë dhe shkojnë, se kemi pasë e në kanë ardhë, në e kempë Allah Gjelë dhe Gjelë dhe Hanëbëri natër. Allah në mundësof që të kemi dashni me zveti, respekt, lidhët fëqishme, edhe në mundësof që kjoj mantit aktiv për të nëjë largu, mësë pajtimet, mësë marveshket, kon I shëndëran në afërsi në pajte me gjithë anga se Zotë i garën në mërëkër në së në e përdorim si duha. Zotë i shë përbëleft me kaqë për këtjes. Asallam ala Muhammedin wa ala Alihi wa sëkh me asallim atasim e në këtjerë.